Ako bolo pred pesničkou povedané, nezabúdame, spomíname a netýka sa to len Barbary Hašťákovej už tých príležitostí. Máme stále viac a viac na mnohých interpretov, niektorí našťastie sú stále ešte medzi nami a dokonca aj národení oslávenci a jedného z nich mám teraz na telefónnej linke. A pekný deň želám do Bratislavy Joškovi Cilerovi, ak sa počujeme. Ďakujem pekne, počujeme sa, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Joško je áno. známy ako súčasť skupiny Loisot. Tí, ktorí si ho ešte stále nedokážu vybaviť, tak on hrá na husle a spieva tým operným štýlom a vydržalo mu to od roku 1982, keď kapela sa dala oficiálne dohromady až po súčasnosť a stále máš z toho dobrý pocit, predpokladám. Áno, chváľa Bohu, las ešte slúži, takže je to v poriadku. No, v prvom rade ti ale gratulujem dnešným narodeninám a ak sa dá povedať, že aký darček napríklad nezabudnutelný si, to je jedno, v ktorom období dostal, tak skúsme niečo na túto tému. Je tam nejaký netradičný? Netradičný darček, no dá sa povedať, že vlastne táto knižka, ktorú, ktorú Marek Kochanský spravil, teda ja dal spraviť a napísal o svojom mocovi a aj o kapele Loizo, takže vlastne toto je skôr taký darček netradičný pre mňa. Áno, už tento počítač ako na, taký najnetradičnejší. Áno, zatiaľ som nič netradične že nedostal. Ja si vybavujem, ako si svojho času robili v dobrom slova zmysle, naprieky chlapci z Elánu, že si darovali tiež také netradičné darčeky, aj niekedy celkom veľkého rozmeru, ty mi to môžeš potvrdiť, lebo k nim máte stále blízko ako kapela, že jeden z nich napríklad dostal pekne vymalovaný kontajner, mám pocit, že na bol, a nemohol sa zbaviť tohto darčeka, lebo bol venovaný a tak ho musel niekde uskladniť. Neviem, či si zaznamenal takéto darčeky. No, my sme dostali skôr ako kapela takéto všelijaké darčeky, ktoré boli ako také zaujímavé hej, v rámci ako našich narodenín. To bolo napríklad kapota z, z auta, ale nezabitá, zabitý krompáč. Hej, a také, co takéto hovadeny teda. Samozrejme, dostali sme aj tabulku na auto, že BL ojzo 30, to bolo akože bratislavské lojzo 30. 30 narodení nám. No a všetko možné. Prípadne Stromček so všelijakými flaštičkami a to zase od Drišlakovco, no takže Hovádiň sme podostávali dosť. No a toto je tvoj narodeninový deň, berieš ho nejak extra, máš aj nejaký rituál, alebo je to taký bežný deň? No pre mňa je to bežný deň, ale dneska samozrejme máme stretnutie starí páni na trhovisku, a kajstvo máš do stredu, takže uvidím, či ma tam nejak nepreklapia moji kamaráti. No to je tiež to je jeden z takých karty. rituálov, mám pocit, že si takto dopriavate a je fajn sa stretávať s priateľmi, ktorí aj po rokoch a napriek situácii, aká je okolo nás, zostávajú stále priateľmi, ktorí si môžu povedať čokoľvek a to priateľstvo to nenaruší. Áno, presne tak. A druhá vec je to, že naozaj to je partia, ktorá stojí za to, či už sú to nejaký doktor, alebo je to nejaký bývalý poslanec a tak ďalej, ale väčšinou všetci robíme do kultúry. Uh -huh. No, blížia sa nám aj Vianoce, čo samozrejme v tomto tvojom narodinovom čase ani neprekvapuje. Ako si ich vnímal v detstve a ako sa na veci okolo Vianoc pozeráš napríklad dnes? Ja vždycky som od malička miloval Vianoce a milujem ich do dnes. Chvala pánu Bohu, že teda Vianoce sú a že mi nikto nechce zobrať. <lým> takže mám z toho veľkú radosť. Nemusia byť nejaké veľké darčeky, ale hlavne, že sa stretneme s rodinou a že sme všetci spolu. V mm. svetom čase už trávim aj Vianoce na chalupe v Štiavnici, teda v Banskej Štiavnici. Mm -hmm. A je to, to nádera, že obidve dve céry aj s núčencami sú tam, takže to je na ne No, kapela loizo je spojená aj s pesničkou vianočného charakteru, každý deň budú vraj Vianoce, aj keď teda podklady mám pocit, že točil Ferko Griglák predovšetkým s kapelou, že? Každý deň budú vraj Vianoce, uh, áno, točil to Griglák a tam sme len parci pifo, uh, len trošku sme tam ako uh, No Meky bol, bol s Marošom Kochanským hlavným interpretom, čo sa týka spievania a vás bolo vidieť vo videoklipe predovšetkým. Áno, áno, áno. Ale ty máš, aj, ty máš aj svoju vianočnú pesničku, ktorú ste dali dohromady s Petrom Valom, ktorý otextoval Vianočné mori. A to už tiež teda je skladba, ktorá má 9 rokov, ak sa nemilím. Áno, už, už je, tiež už má svoju bradu. <sík> <sík> svoju bradu. Áno, je to skvába a som rád, jak sme to nahrávali, tak že si chlapci, s ktorými sme to, som to robil, všimli aj humor ako v podaní hudby. Že <sík> vlastne je to spojená pesnička z niekoľkých vianočných pesničiek, ale mm -hmm. je tam aj taký hudobný, hudobný by som povedal, šplech, a to je ten úvod, tá úvodná melódia. Takže tá Vianočná samozrejme nie je, ale je tam zapracovaná do tejto vesničky. No, ja ju mám pripravenú. Čo keby sme si ju teraz pripomenuli? No, nech sa páči. Noce tie skátky lásky prinesu smevy, ale aj vracky, stromčeky z reklamy pod nimi dary. Musíš domov priniesť aspoň darbalík. Pre deti mobily, prišlové gorily, penisky na metro, štýlové retro. Kde sú akcie, vianočné časy, stresový Marako za kúskom krásy, vymeďme o a utiečme z práce, ťuroma za euroma, rama viacej, pod našou jedličkou rovnosť byť musí, ako v Amerike, tak v matke Rusí každý z nás by chcel mať múdrcov, kamej, ak sú dva roky, sa spytujú, kde na to chodím, v byte mám 18 rovnakých hodín. Vianočné akcie, vianočné mori, knih sa zmeníme na kore tvoriť. Vianočné akcie, vianočné menu, rozvadia rodinu a už Stara mama, kapusnicu, už vo dverach vetřích, preventivně protestuje, že je robi vetry, naša mama w sebe z lobu celoročnu dusí, teď nas prenáska, sa jej je nusi, kde do Martin v labore, zlech si odlaki. Na vjanočnej tabuli esmu hýbať kupáky. Sestra Saška križuje sa vrči ako doga. Vak vkupákoch to je predsa nebezpečná droga. Vianočné akcie, vianočné mori, pri nich se zmeníme na koretory. Vianočné akcie, vianočné menu, rozvadí a rodinu a už svůj ženu. Nůčík Petrovr, do koláča děru, za nami jsou světky, lásky, šeftovania mieru. Zol jatko plakane pred verami pňuka, obchodnici plne brucha, pianoczne akcie vianočné mori, gryza zmíme na korek vori. Pianoczne akcije vyanočnemenu, rodinu, a už tuženu, už za swiatki pominuli nastawa Janočné mori, za speváckým mikrofónom, dnešný narodeninový oslávenec Joško Ciler, ktorého by som mal mať stále ešte na telefóne. halo? halo. Áno, ešte stále som No, poďme si túto pesničku trošku rozobrať na drobné. Ty si sa stal autorom hudby, hlavným interpretom, textárom Peter Valo. Lámal a... ťa dlho na takúto skladbu? Nerozumiel som. No, že či ťa dlho prehováral, aby si pesničku takéhoto typu náspieval a zhudobnil? Nie, nie, nemusel ma prehovárať. My sme, to bolo vlastne taká spoločná, dá sa povedať, spoločný projekt. Ja som povedal, že mám za, ako chuť urobiť niečo z vianočných pesničiek. Mm -hmm. Že postulárať niektoré vianočné pesničky, že či by na to nespravil text, tak on jednoducho spravil text no a potom začala vlastne tá tortúra, že nájsť nejaké vianočné pesničky, ktoré by sa na to hodili, No a nakoniec, keďže ten úvod to ani nie je Vianočná pesnička, to sú viac menej Fašiangy, tak to tam ešte nastrčil nas do toho aj Fašiangovú vec, takže niečo čo to točili, sa rehotali, že ešte aj Fašiangy som dal do Vianočky, takže videli v tom aj hudobný humor. Na no Zámer natočiť to v štýle skupiny Loizu, lebo mám pocit, že by sa to v pohode hodilo aj do tohto repertoáru, bol jasný od začiatku, alebo si to chcel aj trošku oddeliť? No, nechcel som akože nič oddelovať, ale dostal som takúto ponuku, že urobiť to ako zvlášť, ako solo, uh -huh. solo pesničku a vyslovene e, netlačiť to do kapely Lovizo, takže preto sme to aj nahrávali v Banskej Bystrici, v štúdiu. Takže tu, v nástrednom Slovensku sa to Áno, u vás, u vás, A Predpokladám, vás. že v lete, lebo zvyčenie sa vianočné pesničky točia, keď je vonku, plus 25. Presne tak. <laughs> presne tak. Áno, bolo to v lete, dokonca som aj zablúdil, takže keď som sa ponáhľal to ísť natáčať, človekovi, takže som si musel stopnúť policajtov, to by skoro dali pokutu, že som volal, kde vošiel, že som nemal tam v districi. no ale povedal som im, že kam sa potrebujeme dostať, mne akurát navigácia prestala fungovať, lebo telefon sa mi samozrejme začal aktualizovať ešte deň predtým a zabudol som to všetko ako zaktualizovať aj to veci, ako túto navigáciu. No tak ma pekne odviedli tam, okolo tých, čo tam máte tú basu, tak a, okolo tej basy sme išli. A tak, a... Takže, takže krásne ma tam doviedli. No. S, policajným, no, to to... s policajným doprovodom si išiel Áno, do štúdia. Presne tak, s policajným doprovodom. <laughs> to, bola to sranda. <laughs> čo nám to robil, čo, čo, tá, čo to čo nás točil, tak ten vyšiel von úplne hotový, že policajti, že čo tam robia policajti, videl, ja som tam zaparkoval a policajti mi zamávali, odišli, tak úplne hotový, že tak s policajným doprovodom som došiel do súdia. A <sík> ako túto pesničku zhodnotili zvyšní členovia kapely? No, ja som im ani nepredstavil, poviem pravdu, ale... Hm. Podaktori, podaktori ano, majú k tomu celkom kladný vzťah. Hmm, takže sa nestala nejakou súčasťou koncertu. Je nie, to len nestalo. taká solovka. Je to solovka. Tak ako všetky ostatné, viazme pesničky, teda okrem. Ale okrem medveďov, medvedej revolúcii medvedia revolúcia, to je tiež jedna z tých, ktoré si točil s textom Petra Vala, lebo ešte mi tu vyskakuje áno. Vínska napríklad, to je taká tretia áno. spolupráca áno, áno, áno. existuje aj niečo ďalšie, alebo existuje veľa pesničiek, ale ešte ich nemáme nahraté, takže hm. zatiaľ robíme taký projekt že pripravujeme tieto pesničky a uvidíme, že najprv ich chceme predstaviť verejnosti, no a potom ak bude nejaký sponzor, tak sa nám možno podarí ich aj nahrať. Áno, ja som zachytil spoluprácu napríklad s Tomášom Kuťkom, to je bývalý slovenský hádzanár a hadzanársky tréner a vy sa teraz a... takto nejako dávate dohromady, spevácky. Áno, áno, áno, on je tenorista, takže mi pomáha s tými výškami. Tam som veľmi rád, že teda spolu so mnou spieva niektoré pasáže. Ano. No, takže tam, no, hovorím, to by mali byť starý Bronson z kapelanám na Salaši Slanina, to je vlastne tá Vínska. Ano. Je, to taká, je to taká, však, no, treba si to potom vypočuť. Siedma moc, no to je o z, z tých našich novinároch, takže asi tak. Mm -hmm. A slušíme, o čom to je, balada o odvrote, to je spomienka na minulosť, napríklad druhá kráľovská, to je o, o tých, čo nám vládnu. Ano. No Ja som Tomáša Kuťku zachytil z počiatku v takých šanzónových, v pesničkách, v skladbách, An. ktoré ponúkal a naozaj prekvapil tým svojim prejavom, ako sa ty na neho pozeráš ako na speváka. Nie je škoda, že sa tomu oficiálne nevenoval už aj skôr. Myslím, že je škoda, že sa tomu nevedomá skôr, lebo hlas má perfektný. Ja som bol veľmi milo prekvapený, keď začal spievať, keď si to odspieval, takže som bol, hovorím, nepoznal som ho, takto, mhm. ako speváka, ale hovorím, milo, veľmi milo ma prekvapil. No ale prekvapením môže byť pre prípadných priaznivcov skupiny Loizo aj to, čo sa aktuálne začína objavovať na pultoch knih Kupec tie, pretože a ja som do momentu, než sme si zavolali, myslel, že ide o dve knižky, ale ona je to vlastne jedna knižka o dvoch príbehoch. Áno, presne tak. Keď chcem čítať Knižku o Marošovi, tak čítam z jednej strany a keď chcem čítať o skupine Loizo, tak to musím otočiť hore no. A dá sa to vôbec oddeliť od seba, lebo keď si človek povie maroš kochanský, tak zápetí mu napadne Loizo. No práve preto, že sa tu nedá oddeliť od hm. seba, tak vlastne <laughs> táto knižka vznikala takým spôsobom, že neoddeliteľná súčasť. Áno. No, my sme si v júni pripomenuli jeho nedožitú 70 ako si ju pripomenula kapela. No, pripomenuli sme si to vlastne hlavne teraz na centrálnom trhovisku, teda bývalom, teraz uh, už sa to volá trhovisko Miletičová, kde sme vlastne pokrstili túto knižku a spomenuli sme si aj na Moroša. Hm. Takže... No. Asi takým spôsobom. Vždycky samozrejme, keď výročie Maroša Kochanského, tak si dáme vedieť cez WhatsApp a každý si nalej nejak za prípadne za pohárik vínka, takže asi takýmto spôsobom. No, na budúci rok uplynie aj 40, 20 rokov od jeho odchodu, čo bude zase ďalší dôvod na nejakú výraznejšiu spomienku. Je niečo v pláne? Zatiaľ, zatiaľ sme ešte nad ničím neuvažovali, ale to vždycky až koncom roka, respektíve začiatkom ďalšieho roka si robíme plány na ten ďalší roviak, čo plánujeme robiť a tak. Uh -huh. No keď sa k tej knižke ešte vrátime, tak asi najviac práce na nej má možnosť podniknúť syn Marek. Pre ano. Predpokladám. Je to, je to Mareka Kochanského projekt, Všetci sme špekulovali nad tým, že teda bolo by možno už na čase urobiť nejakú knižku aj o Lojzovi, jak sme začínali, jak sme, čo sme ako robili, ako to bolo, kde sa dialo sme boli, ale nikto sa nemal k tomu, aby to nakoniec zdal dokopy, ale Marek sa tomu, nakoniec tomu podvial na toto a urobil dielo, ktoré... Urobil. Sme veľmi radi, že to spravil on. A sú tam pasáže, ku ktorým si sa dostal aj predtým, než boli zverejnené, že či to takto môže byť, alebo ste už dostali hotovú knížku do ruky? Takto. My sme spolu s tou spisovateľkou Máriou Mikovou debatili na tieto témy. Ona si nás zahrávala poctivo. Čiže s každým rozprávala čo ako Jak, jak si spomína na Maroša a tak ďalej a tak ďalej. každý si pospomínal na tie začiatky mm. na to, jak sme sa dali dokopy, dve skupiny, dve kapely, čiže to bolo pôvodné Lojzo a naš Slow League Boys no a oni doniesli dá sa podať hudbu a my sme doniesli zase oblečenie. tie <rý> <rý> <rý> Tepláky legendárne, ano? a legendárne tepláky. No. A to ja je... Som, ja totiž, moja, moja, moja averzia k teplákom vznikla kvôli tomu, že som chodil niekde na návštevu. Keď som prišiel ohlásený na návštevu a niekto ma privítal v teplákoch, tak som mal v sopútiť sa otočiť <laughs> na kontektu a odísť, hej? Lebo som neznášal tepláky. oni Tepláky patria na športoviská a nie do, do domácnosti. No a a tak som súhlasil s tým, že budú tepláky na javisku, aby každý videl, aké je to negustiózne tie tepláky. No a nakoniec sa z toho stali a všetci poďme do teplákov. Ešte naviac. No, no to dodnes púta pozornosť hlavne v období, keď organizujete tie teplákové bály. Áno. A tie sa stali vyhľadávaným tiež priestorom, kde sa mohli stretnúť ľudia s rovnakým zmyslom pre humor, aký máte vy v kapele. Áno, áno. Čiže tam ľudia boli radi, keď prišli v teplákoch, že konečne môžu si ako v teplákoch odpočinúť, zabaviť sa, všetko v pohode dokonca jeden nám hovoril, že aké to fantastické, že nemusím sa, keď som vónavený, môžem si sadnúť aj na schody a nikto, nemusím sa obávať, že si on že si <tým> zasvienil oblek, no, a keď niekto prišiel v obleku, <tým> no a je nášte teda bál, tak prišiel v obleku, no veľmi rýchlo, utekal naspäť sa prezvieť z domov do teplákov, lebo tam bol jak biela vrana medzi vranami, takže asi tak. No vydavateľstvo Opus z času na čas sa venuje aj nejakým reedíciám vašich 5 albumov s Marianom natočených, vyšlo už niekoľkokrát, naposledy to bola výberovka, my nie sme Taliani pred tromi rokmi a tým, ktorí patria medzi vašich dlhoročných fanúšikov stále ešte chýbajú niektoré pesničky napríklad legendárny Klobáskový inžinieri alebo Pišpekyho Tatraplan, mám pocit, že toto oficiálne nikdy nevyšlo nie, nie. Tieto pesničky žalbou nevyšli, ale e, sú na webe. Sú na webe, urobila ich aj televízia, takže v e, e, televíznom podaní, ako ich natočila teda, mm -hmm. ako video, takže sú na webe tieto pesničky. Ale oficiálne sa nechystá nejaké vydanie? Oficiálne zatiaľ sa nechystá žiadne vydanie týchto pesničiek. Ešte sme vôbec na túto tému neroznišľali, že či ich dáme. Niektoré pesničky vyšli uh -huh. na, našej teda na našom poslednom cd a tam vyšli nejak, to bolo toto cd tak rozdelené na tri časti, že tie, ktoré nevyšli, ešte boli tam nahodené. E, tie, ktoré ako sme už ako v novom zložení, hráme, a niektoré ako staré oprášené, takže, takže asi tak. No ono by to možno bolo vhodné pri nejakej príležitosti tiež posunúť smerom k poslucháčom, dokonca aj Anča draháko Volvo mala aj svoju štúdiovú verziu, nie iba tú legendárnu, z prvej profilovky, čo ste točili na živo v Pezinku. Áno, drahá ako Volvo dokonca tu, tu, tu sme si zahrali v Trnave, a tam sa vlastne narodila, lebo pôvodne sme never, neverili tomu, že by Anča si drahá ako Volvo mohla sa stať hitom. No a Trnavčania z nej spravili hit, oni úplne šaleli, tlieskali a bavili sa a hovorím tak... Jediný bratislavč jediných bratislavčanov, čo to teda navčáňa mali rádiť, že byli asi Na svoju verziu, takú ešte než ste sa spojili so, so skupinou Elan, malá aj pesnička žemie je ľúto, s ktorou ste sa pokúšali dobiť bratislavskú líru a ona bola najskôr hraná iba kapelou Lojzo. Takáto verzia existuje? Táto, táto verzia neexistuje. My sme ju len hrali a Jožoráš raš ju chcel silou mocov len pre seba. No. A keď sme boli ako v Moskve, tak fur chcel, že aby sme mu ju dali, tak Mároš povedal, nie, keď chceš, tak môžeme ju urobiť ako spolupráci. No takže sú tam aj husle, sú je tam aj harmonika, na úvod aj na záver, takže no len on ľúbi, všetko si dáva trošku vyššie, tak je to o to vyššie, aby, aby sa mu ako lepšie spievalo v tých výškach, no tak, tak ja som musel na tých húzliach si to prerobiť o on vyššie. No, um. ale, no ale tak vieš, húzlisti to majú jednoduché. Tam začnú hrať vyššie, stačí, že majú sluch. No vy ste zelánom prepojení cez tri pesničky, aspoň teda Marian Kochanský, lebo pesnička nevesta v 5. mesiaci, ktorá sa objavila na albume Nebezpečný náklad, to bola v podstate len Marianom ano. naspievaná pasáž ano. piesne, a tu druhú, ktorú ste potom zaradili na album, tuším, ticho po plešine, to bolo hura na paprike. Áno. Hura na paprike, to je Joža Štalmaška hudba No a Elánom sa tiež ľúbila, takže sme ju tiež nahodili. A čo sa týka tej pesničky, čo Maruš spieval pre Elán, tak som mu vyčítal jednu vec, že tak krásne, ak zaspieval túto pesničku pre Elánistov, že prečo Kúrňa nespieva takto pekne aj v našich pesničkách. No, ale on sa pokúšal aj o nejaké samostatné single, spieval aj s inou kapelou rokovo, rokovo ladenou a mám pocit, že s Ferkom Griglákom to nejako dávali dohromady, ak sa nemýlim teda aj v angličtine dokonca v tom čase áno, v angličtine spieval tiež jednu krásnu pesničku e, tá je e, na hudobných snoch mm -hmm. e, čo máme ako také videoklipy a celý film, ktorý ako v Bulharsku získal tiež ocenenie No a tam ho práve spieva túto sklenenú srdcia, ja myslím, že to v preklade sa to volá. Uh -huh. A text mu na to napísala zhodou okolností, že každá manželka. Áno. A zase už vraždou <sík> na na svoju manželku, že taký krásny text jemu nenapíše. <sík> Takže, jo, Ale ty si tiež sa stal autorom, keď už sa teda dostaneme aj k tvojej tvorbe, ktoré pesničky v repertoári skupiny Loizo sa objavili, tak to bola skladba vypnitú pílu napríklad, potom no. Ťahavý Janko. Mne najbližšia je skladba Naruby, kde ste no. mali spoluprácu aj s nejakým orchestrom, Áno, takže tá, ináč táto pesnička na Rubi, tá ma napadla akurát uh, v jednej pivárni. Nezabudnem, jak som sledoval jednu čašničku, jak tak hopká. A keď roznášala to pivo, tak tak hopkala a napadla ma práve táto melódia. No, takže... <súť> no a to tiež sa objavilo na albume Ticho po plešine. Ale keď Áno. už teda urobíme nejakú peknú bodku za našim dnešným rozprávaním, tak by to chcelo niečo, čo by nám mohlo byť naliaté do pohárika. Čo takto Vinska? Áno. A ako tá sa rodila, táto pesnička? Vinska, si ma teraz zaskočil. Chceš kúsok počúvať pesničky? Chceš? Ja ti ju pustím trošku a chceš. Áno. Vínka je zvotná, objadia hodná, No čo, už sa vybavilo niečo? <laughs> áno, áno, áno. Ja som to hneď vedel, ale túto Hynsku už uh, máme prerobenú trošku. Áno. A je to vlastne... Je to... Je to presne, pesnička z kapelánam na Salaši Slanina. <laughs> Čiže druhý text, ten nám donútil, ešte do Hlaváček, že na túto presničku by sme mali urobiť takýto nejaký text, no a urobil sa tento text. Ale táto to Vinska, no, to, bola, to mala byť, aj to, aj to by, aj to, je to vlastne hymna o Vincovej vinnej ceste. Mm -hmm. a, a Vinco ľúbil chodiť ako na túto vinnú cestu, čo robia vinári tu na, na Karpatoch od Pezinka až tam hore a ľúbil chodiť do týchto všelijakých vinárničiek a okoštovávať to vínko takže to je viac menej taká oslava jeho, jeho vinnej cesty No a teba dnes čaká cesta zase za priateľmi o chvíľočku Áno máte to stretnutie, no tak nech to opäť je o stretnutí, na ktoré sa nezabudá na ktoré sa nadviaže. Ja ti ďakujem pekne, ano. že si si našiel ten čas a trošku sa e, pristavil pri spomienkach. Je niečo, čo by si ľudstvu ako takému chcel odkázať práve v deň svojich narodenín? No, ľudstvo je momentálne trošku smagorené. Bolo by dobre, aby sa vrátilo naspäť do svojich pôvodných kolají, aby konečne prestalo vymýšľať hlúposti, aby prestalo nejako zbrojiť zbytočne, keď nepotrebujeme žiadne vojny. Vojen už bolo dosť, myslím, na tom svete. Takže aby sme, aby sme zase sa nedostali do nejakého ďalšieho konfliktu, ktorý vlastne nikto z nás normálne rozmýšľajúci nechce. Hmm. Aby, no. aby sa nám vrátil zmysel pre humor. Aj to. To je to, je to najdôležitejšie. To je zmysel pre humor. Ale to je, naj, to je to najťažšie, čo môže byť. Lebo keď humorista robí humor, zvyčajne doma býva smutný. Hmm. Stáva sa. Áno, to sú také tradičné, že byť doma s humoristom nie je zase až taká sranda. Áno, presne tak. Takže, takže ono, smysel, pre humor je dobrá vec, ale musí ho robiť niekto, kto, kto to vie robiť, ale zase s tým nie je, dobrý, je, dobrý, je ako žiť, takže asi tak. No tak na zdravie Joško, tou vínskou by sme, by sme si štrngli a nech, nech je ten ďalší tvoj nový rok plný hlavne dobrých správ. Ďakujem pekne, tiež prajem veľa poslucháčov rádia. A teším sa zase niekedy aj dovidenia, nielen do počutia. Áno, áno, áno. To by už bolo na čase. <laughs> tak ťa pozdravujeme a posielame aj poslednú pesničku. Ďakujem pekne. Maj sa krásne. Skotá, vždy sil hodná, Vinská je cesta, ja, wir je za